Людину від людини, аби зробити її життя раєм і пеклом водночас. Нарешті вона впустила слова, якими марнуть лів Хемера ось вже третину касети. Здрастуй, найприємніший з усіх юначе, мій дорогоцінний Михайли. Повір мені, душе моя, що і сьогодні я піддався дитячому страху, не насмілившись запросити тебе. О, якби ти міг заглянути в моє серце, але коли мені вдасться переконати тебе, що я готовий знехтувати всім, усе перемогти і знести, тоді те, що іноді я виявляю слабість, постараюся зрівноважити мужністю. О, ніяк, не так ти вже й усе забув, якщо вертайся за океану касетою, у якій ти нині мандрівний філософ Грицько-Сковорода. Що тебе в ньому заболіло? Те, що близьким тобі став там, зараз ближчим, аніж тоді, коли, втікаючи з лекцій, вивчав колишній Київ? Чи ці слова так важко виговорити нині, чи лише тоді, коли знімався? Що у вас спільно? Чи багато? Чи захотів ти нагадати своїм землякам, що іще існуєш, що не пропав там, у хащах чужих мов, бо мало слави світової, як нема своєї? Чи, може, таким дивним, але переконливим способом признається комусь у несподіваному почутті, яке впало на тебе і розчавило? Прокрутила ще раз. Гарячкові бажання стояли за цими словами, котрим чверть століття. В устах давнього знайомого вони зранювали так, наче з'явилися сьогодні і були написані кимось дуже близьким. Як пропікали вони, мов, вуглики, насипані до затісних чобіт, котрих не можна швидко зняти. Як вони потроху остигали з роками, з десятиліттями, ще тримаючи тепло, але позбуваючись болю невирішеності, невизначеності, страху втрати, небезпеки невисловлення. Хто скаже, що писано їх від знудження, від порочності переситу, у того можна кинути каменем, бо якщо так болить, то чи не вартує той біль людського співчуття? Але чи написав той давній філософ хоча б одного такого листа жінці, щоб так боліло між літер, мов дихання, уражене невралгією? Хтось по-справжньому що-небудь любить, той, доки улюблений предмет з ним не відчуває, здається, від цього особливого задоволення. Але як тільки цього предмета не стане, він же переживає найжорстокіші любовні муки. «Чому це?» – хриплувато питав Хемера Сковорода. «Люблять після, філософи, люблять після. Ти цього не знав? Чи, може, вже знаєш, що сповідається перед усім світом? Бо що таке дружба? Поміж напівсловами і напівнатяками». Коли молодість уже пройшла, а старінь лише чекає скромно при порозі, Коли ти ще прагнеш і ще щось можеш, Коли достеменно знаєш, що це твій золотий час, Ота летюча мить, за якою стають філософами, Пізнають найсокровенніші таємниці і посилають такі листи. Вони позбавляють надії, як мачете стинає тростину, як коса перетворює траву на сіну, як стелет, котрий змушує вмовкнути дорогий голос, як страшна присутність любові, котра відмінюється лише в однині. Доки я знатиму, що ти жадібно читаєш мої листи, доти я не перестану писати тобі і говорити. Мовчи, мовчи, тонкий слід». Кемера у довгому плащі посилав комусь безстрашно і безоглядно свою любов, записану на плівці обережно, не стидаючи з гідністю, знаючи її ціну. І це було немилосердно. Плівка закінчувалась і знову поверталась до початку, аж поки невдоволений голос із підсобки не сказав «Чи на пам'ять вчить?» Мабуть, і вони вже вміли переповісти близько до тексту «Почути». Не могла просто так усе виключити. «Розшифровую, завтра монтаж!» – вукнуло через кімнату і трохи стишила звук. У кадрі стояла витончена натура рудого міжсезоння, коли осінь все ніяк не зважиться перейти у зиму, коли туман, перемішаний з диханням, зависає білою стіною, творячи відчуття і реальності старої двохсотлітньої хроніки. Через туманець, якої ледь проглядає світило.